b ุ๊กท30 30สิบสา a ส a บสามสิบที่ร้านอาหารสองท m ่ร้านอ r a ารสอ e ที่ร e าน a าหาร t อง้นอ้าารองที่รรสองที e einen Apfelsaft bitte. Eine Limonade bitte. Eine Limonade bitte. Korn nám ma kürb. einen Tomatensaft bitte. einen Tomatensaft bitte. Pumkowai-rot 1 Glas. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte gern ein Glas Rotwein. Ich hätte, ein Glas ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern ein Glas Weißwein. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. i e i n i c h h ä t t e gern eine Flasche Sekt. Ich hätte gern eine Flasche Sekt. Fish? Fish? คุณชอบเนื้อวัวไหมครับมักสตูคุณชอบเนื้อหมูไหมครับมักสตูชเวไนน์ฟเลชมักสตู e ผมต้องการอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ Ich möchte etwas ohne Fleisch. Ich möchte etwas ohne Fleisch. ผมต้องการผักรวมหชุด Ich möchte eine Gemüseplatte. Ich möchte eine Gemüseplatte. ผมอยากได้อะไรที่ใช้เวลาทำไม่นาน Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. Ich möchte etwas, was nicht lange dauert. คุณต้องการทานกับข้าวสวยใช่ไหมครับ αιchten mit Sie Re Reis? das คุณต้องการทานกับพาสต้าใช่ไหมครับคุณต้องการทานกับมันฝรั่งใช่ไหมครับ r ุณต้องการทานกับมัน a รั่งใช่ไหมครับ Rotardmayorol. Das schmeckt mir nicht. Das schmeckt mir nicht. Ahanjentu. Das Essen ist kalt. Das Essen ist kalt. Das habe ich habe das nicht bestellt.